Pista 10 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba volumul 3, pagina 98 Sclavii erau de două categorii, sclavii aparținând unor particulari și cei care erau proprietatea statului. În agricultură, cu excepția latifundiilor, lucrau puțini sclavi. Mai numeroși erau sclavii la orașe, în serviciu domestice. Un atenien bogat avea aproximativ 50 de sclavi, unul de condiție medie cam 10. Cetățenii săraci, eventual niciunul. Majoritatea sclavilor erau întrebuințați în ateliere meșteșugărești șugărești și în manufacturi mari. Se citează cazul unei fabrici de arme în care lucrau 120 de sclavi. Este numărul maxim cunoscut de sclavi folosiți de un particular. În porturi, majoritatea docherilor erau sclavi. Dar mai existau și mari proprietari de sclavi, unii ajungeau să aibă o mie și chiar mai mult pe care îi închiriau meșteșugarilor care luau în antrepriză mari lucrări publice. Cu mâna de lucru recrutată în felul acesta de închiriere, erau exploatate și minele de plumb, argentifer din Laurion, nu departe de Atena, în iernul cărora erau concentrați până la 20.000 de sclavi. A doua categorie era cea a sclavilor, proprietatea statului și a sanctuarelor. Între aceștia se recrutau lucrătorii din monetăria statului, măturătorii de stradă, călăii și corpul de poliție format din o mie de arcași știți. Condițiile de viață ale sclavilor variau de la un stat la altul și de la o categorie de sclavi la alta. La spartă de pildă, sclavii, alături de hiloți, erau atât de desconsiderați ca oameni, încât puteau fi chiar vânați dacă erau întâlniți pe stradă după apusul soarelui. Dar în statul Atenian, situația sclavilor domestici era mai bună. După o ceremonie rituală, sclavul cumpărat era încorporat familiei cumpărătorului. este se nu numai participa la viața religioasă a stăpânilor, era înmormântat alături de membrii familiei acestora, iar celor greci de origine li se permitas și să fie inițiați în misteriile eleusine. Mai mult, legea Ateniană îl apăra pe sclav împotriva exceselor de violență ale stăpânilor. De pildă, nu puteau fi pedepsiți cu mai mult de 50 de lovituri de bici. Sclavii statului Atenian duceau o viață destul de suportabilă, primeau un mic salariu și puteau locui unde voiau, afară de cei din corpul de poliție. Uneori stăpânii chiar îi cointeresau într-o oarecare măsură în afacerile lor. În schimb, viața cea mai nenorocită o aveau sclavii care lucrau în condițiile oribile, în minele de plumb și la morile de măcinat. Numărul mare al sclavilor și condițiile lor de viață, mai ales al celor din Sparta, au dus la numeroase răscoale care nu odată au pus în pericol existența statului sclavagist respectiv. Aceste răscoale se înscriu în cadrul general al luptei de clasă din orașele state grecești. Citez. Orice oraș, oricât de mic ar fi, are întotdeauna în sine două orașe vrășmașe, unul al săracilor, celălalt al bogaților, Înche citatul, recunoștea Platon, Republica, 4 Roman, 422 E, 423 A. Mișcările sclavilor luau forme aparent pasive, furtul din avântul stăpânului, distrugerea inventarului agricol sau domestic al acestuia, fuga individuală sau în masă și altele dar o formă foarte primejdioasă pentru statul reprezentau dezărtările în masă în timp de război, ca în cazul hiloților spartani dezertori în timpul războiului peloponeziac. Și trecerea de partea adversarului. Când în 413 înaintea erei noastre armata ateniană a fost învinsă de spartani, 20.000 de sclavi au fugit la inamic, așa cum s-a mai spus, iar în anul următor fuga sclavilor și a cauzat înfrângerea atenienilor de către siracuzani. Nota 1. Răzcoalele sclavilor au dus în la ocuparea și distrugerea unor orașe. Argos în 494, Selinunte în 486, înaintea erei noastre și altele. Arteori, sclavii se alăturau sărăcimii răzculate sau Partidului Democraților în lupta contra tiranilor, cum s-a întâmplat în Siracuza în secolul V, înaintea noastre sau în insula Colchira, în 427, înaintea noastre sau contra regimului monarhic în Sparta în 399 înaintea ei reinoaste. Închei nota. Cele mai numeroase răscoale ale sclavilor au avut loc în orașele state cu un număr mai mare de sclavi. Argos, Megara, Tirint, orașele Siciliene și altele, între care locul întâi l-a deținut Sparta, unde cea mai mare răscoală a durat numai puțin de 10 ani. Contra acestor mișcări care amenințau însăși structura economică și politică a statului, s-a ajuns până acolo încât orașele rivale se aliau pentru a face front comun. Nota 2 Astfel, în 464 înaintea erei noastre, Sparta a cerut ajutorul Atenei spre a înăbușire scoalele hiloților. În tratatul de armisticiu din 423 înaintea noastre, din timpul războiului Peloponesiac, părțile se obligau să nu primască sclav fugari. Iar în tratatul din 421 înaintea erei noastre, Sparta impuna Atenei obligația de a o ajuta oricând hiloții s-ar răscula. Închei nota. În principiu, în niciunul din statele grecești, sclavii nu aveau niciun drept. N-aveau drept de proprietate, n-aveau acces la gimnazii sau la sărbări, căsătoriile lor n-aveau caracter juridic, erau considerați simple vite cuvântătoare, niște vite umane, după expresiile curente ale anticilor, simple obiecte ce puteau fi oricând vândute sau cumpărate. Când un sclav fugea de la stăpâni, nu putea găsi adăpost decât în temple, în anumite temple, unde însă nu puteau rezista mai mult timp contra foamei și unde preotul templului dispunea asupra lui, îl putea restitui vechiului stăpân sau îl putea vinde doia. Iar dacă preotul îl alunga din templu după un timp, aproape sigur că era vânat de urmăritorii plătiți de stăpân. Nici chiar marii filozofi greci n-au recunoscut injustiția și inumanitatea sistemului sclavagist în sine. Singurul lucru în acest sens pe care îl recomanda Platon în legile era ca sclavii să fie tratați omenește și să nu fie recrutați dintre greci. Aristotel exprimă într-un mod mai clar și mai violent concepția cetățeanului grec. Citez Războiul este într-un fel un mijloc legitim de a procura sclavi, căci războiul comportă firesc această vânătoare ce trebuie făcută contra animalelor sălbatice și contra acelor oameni care, sortiți fiind din naștere să asculte, refuză să se supună. Închei citatul, scrie Aristotel în Politica, unul roman, unul liniuță 2. Citez. În specia umană există indivizi aflați în același grad de inferioritate, unul, în raport cu celălalt, precum este trupul față de suflet sau animalul față de o. Aceștia sunt oamenii la care întrebuințarea forței corporale este cel mai bun lucru ce îl poate obține de la ei. Acești indivizi sunt de la natură destinați sclaviei, căci nu există nimic altceva mai bun pentru ei decât să se supună, închei Asemenea, opinii însă nu trebuie să ne surprindă, căci, cum observă Flasier, citesc, Aristotel își dă perfect de bine seama că singura justificare a sclaviei este necesitatea sa, pentru că întreaga viață economică în orașul grec se baza pe munca sclavilor. Închei citatul, nota 1. Dar Aristotel, în politica, afirmă că atunci când suveica se va mișca singură, nu vor mai fi necesari sclavii, iar prin testament, filozoful a dispus liberarea sclavilor săi. Închei nota. Economia, agricultura, meșteșugurile, comerțul Afirmația de mai sus se verifică mai puțin în agricultură, Ocupația principală a grecilor, în care rolul muncii sclavilor era neînsemnat. Situația agriculturii și regimul proprietății agricole varia în funcție de condițiile geografice ale respectivei zone și de legile statului respectiv. Spartanii, de exemplu, lăsau în întregime cultivarea lotului lor pe seama care le predau o anumită cantitate stabilită odată pentru totdeauna de produse în natură. De rest, dispunau liber cei ce lucraseră pământul. Dar, în mari proprietăți funciare existau în foarte puține regiuni, în Tesalia, în Beoția, în Macedonia. Predomina mica proprietate lucrată de țăran cu familia lui. Data 1 în lumea că munca țăranului se bucura de o prețuire superioară, celei a unui meșteșugar sau a oricărui muncitor manual salariat. Închei nota. Micul proprietar, care uneori mai lua în o bucată de pământ sau cultiva pământul celor de la oraș, trăia greu, dar nu în mizerie. Cultiva cereale, orți și greu dar posibilitatea unui surplus de produse îi dădeau numai smochinii, măslinii și viața. Cum în Grecia continentală terenurile cultivabile cu cereale erau foarte restrânse, populația orașelor era aprovizionată cu grâne importante din Sicilia, Tracia și Egipt. Zonele cu pășuni bune asigurau creșterea vitelor, cai, vaci, capre și oi, în timp ce pe lângă gospodărie se creșteau în primul rând porci și păsări. Intens practicată era apicultura, mierea fiind un articol foarte căutat atât pe piața internă cât și la export. În epoca clasică, producția artizanală casnică se rezumă în special la tesături și broderii. Ea, în schimb, acum o dezvoltare rapidă meșteșugurile specializate, care se grupează pe regiuni în funcție de materiile prime corespunzătoare, de posibilitățile locale și de tradițiile regiunii. Cele textile erau mai active la Milet, Megara și Taranto. Cele de prelucrare a metalelor erau mai dezvoltate la Corint. Atena era renumită prin ceramica sa, domeniul în care urmau apoi câteva centre din sudul Italiei. Peșteșugari erau grupați pe ramuri de produse, locuiau după specialitatea lor în același cartier sau pe aceeași stradă. Se ajutau cu un număr cât mai mic de lucrători și își vindeau singur marfa. Specializarea ajunsese până acolo încât unii meșteșugari lucrau, de pildă, încălțămintea numai pentru femei, alții făceau numai încălțăminte bărbătească. Foarte numeroși erau olari, căci grecii foloseau ca material argila pentru confecționarea unei mari varietăți de obiecte pe care noi azi le avem din lemn, din metal, din sticle, din mase plastice și altele. Îndeosebit la Atena, meșterii ceramiști și pictorii de vase au ajuns la cel mai înalt grad de rafinament artistic. La fel ca ciopitorii de piatră sau ca foarte numeroși sculptori, mulți dintre ei adevărați artiști rămași anonimi. Marile ateliere angajau grupuri mai mari de lucrători, oameni liberi și sclavi, dar se pare că numărul maxim al acestora nu trecea de aproximativ 120%. O mare cantitate de manoperă absorbea producția de materiale de construcție și, în genere, lucrările edilitare. Exploatarea minieră întrebuința cel mai mare număr de lucrători în exclusivitate sclavi. Nu exista niciun fel de legislație a muncii și nici măsuri de protecție a muncii. Salariul unui muncitor necalificat abia dacă îi putea asigura subzistența personală. În anumite ateliere, munca era ritmată de sunetele unui instrument, iar sclavii care lucrau prea încet sau care greșeau erau bicuiți. În mine, unde galeriile nu aveau înălțimea nici de un metru, iar aerisirea era foarte slabă, sclavii le un în continuu și și noapte pe echipe, culcați sau în genunchi. Nota 1. Grecii săpau puțuri miniere cu secțiune rectangulară de 1,90 metri pe 1,30 metri. Adâncimea lor maximă, atestată arheologic, atingea 118 metri, iar înălțimea stâlpilor de susținere până la 9 metri. Foloseau două sisteme de ventilație, naturală prin puțuri și galerii intercomunicante și artificială, aprințând focuri pentru a crea curenți de aer. Apa o drenau servindu-se de găleți, iar când era preabundentă, abandonau mina. Închei okay, nota Schimburile de produse și vânzarea produselor se efectuau adeseori direct de la producători la cumpărători fără intermediari. Existau firește și foarte mulți comercianți, o categorie care nu se bucura nici de considerație, nici de o bună reputație. Schimburile comerciale pe viața internă erau slabe, căci țăranii puteau cu greu obține un plus de produse agricole disponibil pentru a-l destina pieții. Traficul comercial pe uscat era redus, date fiind drumurile, mai degrabă potecile, foarte greu practicabile. Căile comerciale, cele mai obișnite, erau pe mare. Comerțul exterior dispunea de corăbii cu o deplasare până la 400 de tone, dimensiuni considerabile pentru acele timpuri. Se apreciază că portul pirau putea adăposti 370 de nave. Navigația numai în timpul zilei, iar iarna deloc era asigurată de protecția unor nave de război contra piraților. Se importau mai ales grâne, lemn pentru construcția corobilor și materii prime necesare peluritelor ateliere mește -șugărești. În compensație se exporta vin, unde lemn și ceramică de artă în mari cantități. Atena exporta de asemenea moneda ei care avea curs în toată lumea cu care grecii venau în contact. Cu excepția importului de cereale, statul lăsa deplină libertatea comercianților, care plăteau taxe vamale ce puteau ajunge până la 2% din valoarea mărfurilor comercializate. Sistemul de măsuri și greutăți prezenta ușoare variații de la o localitate la alta. Măsurile de lungime erau etalonate aproximativ după membrele corpului uman. Nota 1. Piciorul, a cărui valoare varia de la un stat la altul, între 27 și 35 de centimetri, degetul circa 2 centimetri, palma 8 centimetri, brațul aproape 50 de centimetri, cotul între 36 și 38 de centimetri, Pasul, 80 de centimetri. Închei nota. Măsurile de suprafață erau stabilite pornind de la suprafața de pământ pe care o puteau ara o pereche de boi într-o zi. Iar măsurile de capacitate, fie pentru solide, fie pentru lichide, în funcție de produsele de bază, cereale, vin și unde lemn. Anumiți funcționari aveau sarcina să controleze periodic exactitatea măsurilor folosite. Dat fiind faptul că în lumea greacă circulau monede diverse, operațiunile comerciale erau facilitate de agenții de schimb. Spre sfârșitul secolului al 5-lea, înaintea erei noastre, a apărut la Atena o categorie de adevărați bancheri. Este cunoscut cazul unui mare om de afaceri un fost sclav eliberat și care a ajuns omul cel mai bogat din Atena, care primea bani în depozit efectuând operațiuni financiare în contul clienților, le da cu dobândă împrumuturi cu garș sau pe ipotecă și neori chiar elibera în schimbul sumelor primite în depozit o scrisoare, ordin de plată la vedere pe baza căreia clientul său încasa în alte orașe suma indicată în scrisoare. Dar practica curentă era transferul de bani lichizi. Cadrul urbanistic Atena Locuințele Imaginea intimă, reală, a vieții poporului grec se completează cu aspectele vieții cotidiene, materiale, familiale și spirituale. Informațiile de care dispunem în această privință permit să o reconstituim așa cum se prezenta în la Atena. Nucleul primitiv al orașului Atena, așezare datând din timpuri străvechi, se înfiripase pe o stâncă înaltă de 75-90 de metri, dominând colinele din jur a cărei suprafață plană forma cu aproximație un patrolater cu laturile de 270 de metri pe 156 de metri. Așezarea purta numele generic de Acropolis, care înseamnă orașul de sus. Pe această rocă, deja fortificată pe la începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, localnicii găsau refugiu în caz de pericol. În plină epocă miceniană, zidul de apărare a fost reconstruit din blocuri enorme. Era înalt de 10 metri cu un bastion masiv, iar palatul regeului i se adăugau construcții anexe. În secolul 6, înaintea erei noastre, tiranul Atenei, Pisistrate, vrea să dea o nouă strălucire orașului, construi ziduri de susținere de jur împrejurul platoului, iar în locul palatului regal un templu închinat zeiței Atena, protectoarea orașului, totodată institui în anul 560 înaintea erei noastre și jocurile Panateneie, devenite numai decât celebre în toată lumea greacă. După 480 înaintei noastre, locuințele private și celelalte edificii civile fură demolate. Dar adevărata strălucire a Acropole, care în felul acesta va deveni centrul religios al orașului, o vor da cele patru edificii construite din inițiativa lui Pericle, după distrugerea orașului de către Persi, și anume Partenonul, Templul Fecioarei, Partenot, Atena, ad. Dăpostind statuia înaltă de 15 metri a zeiței lucrate de Fidia, sunt tehnica criselefantină. Propileele, intrarea monumentală cu cinci porți deschise spre intrarea sacră și găzduind într-o aripă pinacoteca, unde erau expuse operele marilor pictori. Micul templu din dreapta intrării dedicate Atenei Nike, egal victoriei, și originalul Erehteion cu nouă sanctuare, edificii despre care se va vorbi la capitolul dedicat Arhitecturii Epocii Clasice. Restul orașului, așezat pe mai multe mici coline, care s-a născut și a crescut fără niciun plan edilitar, avea un foțișare destul de modestă. Viața orașului s-a desfășurat mai intens în cartierul Olarilor, în care era situată, încă din secolul 8 înaintea ei noastre, piața publică a Atenei, Agora, centrul vieții publice, loc de întâlniri și ceremonii, locul vieții politice, al activității judiciare, al tribunalelor și arhivelor publice, cu monumente, portice și temple, dar și cu bărăcile, locuințele, atelierele și prăvăliile meșteșugarilor. În timpul lui Pisistrate și al urmașilor săi s-a construit primul zi de apărare al întregului oraș, amplificat în timpul războaielor medice până la o lungime de 6 kilometri. Alte două ziduri de apărare, paralele, cu un spațiu de 160 de metri între ele, legau Atena de portul său, Pireu, pe o distanță de peste 6 km. În afara orașului, la mică distanță, erau locurile de plimbare și recreație, parcurile și piscinile, gimnaziilor și palestrelor, ansambluri de terenuri și clădiri destinate exercițiilor fizice și sporturilor. Spre sfârșitul secolului al IV-lea, înaintea ei noastre, aceste zone deveniră și locuri de întâlnire ale cercurilor de intelectuali, adevărat într-un fel școli superioare, unde filosofii, retorii și savanții își predau disciplinele lor. În aceste grădini publice, gimnații și-au întemeiat școlile lor Platon, Academia, Aristotel, Licheion, etc. Străzile Atenei erau înguste și întortocheate, nepavate, în mijloc cu o rigolă neacoperită, în care era evacuată apa amenajeră. Canalizarea subterană a apărut abia în secolul IV, înaintea în ei noastre, dar a rămas mult timp o raritate. Lista de igienă publică explică răspândirea rapidă a epidemiilor, cum a fost teribilă a epidemie de ciumă din 429 înainte ei noastre, care a secerat o jumătate din populația orașului. Locuințele celor mai săraci erau săpate în calca colinelor sau erau rezemate de un perete de stâncă. Majoritatea caselor erau foarte mici. Casele cu un etaj, unde erau cel mult două camere, erau o excepție. Balcoane sau logii nu existau fiind interzise de lege ca prezentând pericolul de a se prăbuși. Pereții caselor erau de len, din cărămidă uscată la soare sau din și amestecat culut. Acoperișurile erau plane, formând o terasă, ușa dătea direct în stradă, iar ferestrele erau foarte puține, foarte mici, mai mult late decât înalte. Până în secolul IV, în rei noastre, casele nu aveau bucătăria în interior coșuri nu existau evacuarea fumului se făcea scoțându-se ocazional o țiglă din acoperiș În alte părți ale lumii grecești erau și case bogate cu portice și curți interioare cu căpeli pictate de artiști cunoscuți cu fresce și decorate cu mozaic cu tapiterii și vase prețioase. La Atena însă, în epoca clasică, asemenea, casei erau foarte rare. Regimul democratic atenian ar fi văzut cu ochi răi locuințele spațioase și bogat decorate, luxul prea și ostentativ, de alat ar fi trezit invidie și suspiciuni. Casele cu mozaicuri, coloane și paviment de marmură, case cu pereți decorați cu stuc policrom, ornate cu vase artistice și cu stadui de marmură în curte, apar mai mult începând din secolul IV, înaintea erei noastre. Deocamdată locuința, epocii clasice tinde să fie esențialmente funcțională. Îndăosebi, casele celor bogate răspundeau exigențele lor imediat practice, în primul rând acelea de a adăposti numărul de sclavi necesare casei. Foarte puține erau casele particulare care dispuneau de o baie, chiar când aveau, aceasta nu se putea compara cu cea dintr-o casă cretană. Și mobilierul din casele păturilor mijlocii era destul de simplu. Mobila cea mai importantă era patul, care servea atât pentru dormit cât și în timpul meței. Asemenea, etruscilor și romanilor, grecii mâncau întinși pe paturi, așezate de-a lungul pereților. Alături de pat pentru servite erau măsuțe pentru fiecare persoană. Resturile de mâncare se aruncau pe jos, ca la romani. Scaunele erau de mai multe feluri, printre care cele pliante și cele cu spătar care erau rezervate femeilor. Hainele și alte obiecte erau ținute în lăți cu încuietori mecanice și cu chei. căs de baie din teracotă și ligene mari de metal montate pe picioare de metal uneori artistic sculptate serveau pentru igiena personală. Uși erau numai cele dinspre stradă și cele care separau camerele bărbaților de ale femeilor, inclusiv în clădirile rezervate sclavilor. Restul încăperilor avea un loc de uș, o perdea mai groasă. Încălzirea se făcea cu ajutorul cuptoarelor metalice portative cu gelatic. Pentru iluminație serveau lumânările de ceară, dar mai mult opaițele de teracotă sau de bronz, iar tortele care dădeau lumină mai puternică, dar și mult fum și un miros neplăcut, erau purtate pe stradă, mai ales de sclavii care își însoțeau stăpânii. În epoca clasică, deci, locuința devine pur funcțională și strict familială, proprietățile sunt mai mici, luxul mai redus, caracteristici care fac ca diferențele între diferitele pături sociale să fie mai puțin accentuate în această privință. Evoluția societății în sensul democratic al epocii a determinat indirect și evoluția locuinței și va Continua să o determine și mai târziu, dar în sens contrar când epoca următoare va duce la caracteristicul fast elenistic. Alimentația o O evidentă tendință spre simplitate și sobrietate se notează în epoca clasică și în regimul alimentar. În general, grecii erau sobri la mâncare, majoritatea se limitau la două mese pe zi. Dimineața, câteva bucăți de lipie înmuiate în vin, eventual câteva măsline și smochine. Lipia, articolul principal în alimentație, era din făină de orz, secară, ovăz sau de grâu, care însă era mult mai scump. În afară de lipie, uneori condimentată cu diferite arome de plante, pentru cei săraci alimentul cel mai obișnuit era peștele sărat sau afumat. Cerbele, de asemenea, erau mâncarea sărăcinii. Legumele erau consumate crude sau fierte, pregătite în formă de salate, coțet, sare și undele. Măslinele se găseau din abundență. O importanță deosebită aveau în bucătăria grecilor ceapa și usturoiul. Laptele, mai ales de capră și brânzăturile, se consumau mult, iar ca desert, fructe, nuci, smochină uscate, struguri și turtă dulce. Firește că regimul alimentar varia după posibilitățile economice ale fiecăruia, precum și după regiuni. În bogata regiune a Beoției se mânca mai mult și mai bine, în timp ce Sparta, cu faimața ei ciorbă neagră, ca fel de mâncare obișnuit, era renumită prin alimentația ei primitivă. Peste tot, carnea scumpă, mai puțin însă cea de porc și vinul, erau articole rezervate celor bogați. În loc de vin, se bau un amestec de miere cu apă, hidromel, în fermentație alcoolică. Majoritatea grecilor mâncau carne aproape numai la sărbători, cu ocazia sacrificiilor, când carnea animalelor sacrificate se împărțea celor de față. La mesele celor bărgăhați se servea nu numai carne de animale domestice, ci și vânat, mistreț, cerb, etc., Carnea cea mai prețioasă era cea de iepure. Carnea era pregătită cu feluri de sosuri care erau în același timp dulci și picante. Vinul se bea amestecat în proporție de două părți, apă și o parte vin. Nici deci la mesele cu invitați, la mesele de ocazii, la sărbători familiale, nu se servea un meniu apariat și copios. Se da mai multă atenție felului în care erau prezentate mâncările și în care era organizată masa. La sărbătorile familiale, luau parte copiii și femeile care însă nu mâncau întinși pe paturile sofale.